де поміж вазонками на вікні спить котик і де живуть мама з дитиною. З ними ніколи вже не трапиться нічого злого. Якщо тут немає зла, що ж тоді називати добром, не раз питав себе старий. Він не шукав відповіді в книжках. Бібліотекар Лі не мав під своєю опікою книжок, які нібито дають відповідь, а насправді вводять чоловіка в оману. Старий шукав відповідь, у собі. І рубаючи дрова, обрізаючи гілля, врузаючи в крісло, перед яким палав вогонь, врешті перестав про це думати. Бо це питання не має сенсу. Зло не є протилежністю добра, а ненависть протилежністю любови. У притулку це лише слова, що їх іноді вживають, та й то звичкою. Вони наче татуювання, яке неможливе вивести хіба що змінити шкіру. Західні ворота не протиставлялися східним. Якби у притулку зважали на протилежності, він став би фальшивою ілюзією, часткою світу антиподів. Так само той світ і цей не були протилежністю. Хто так вважав, той ніколи не потрапляв до притулку. Він живе і водночас не живе, байдужий до смерті і життя, сам один, не шукає собі подібних бо немає довіри до того, що робить добро і зло дітьми однієї матері. Протяг між східними і західними воротами свіжий вітер, який змушує співати кожен камінчик, тремтіти кожну стеблинку. Можливо, ще він відносить паперових драконів лі, і підіймає до зірок, звідки їм же не хочеться падати. Дракони лі нагадують людей які ніколи не повертаються до притулку, бо колись він їх обрав, а нині вони можуть його не обирати. Ті, хто довше живе у притулку, відчувають на собі цей вітер, коли перед прибульцем відчиняються східні ворота. Прибулець думає, чи не привело їх сюди те, що й мене, або хто показав їм шлях. Коли прибулець проходить повз них, вони відчувають кожну піщинку на його одежі, дотикаються до нього серцем, Мешканець зазирає в душу прибульця з потаємною надією. А ну ж він останній, більше не буде нікого. Це означатиме, що притулок розширив свої межі, і той світ перестав існувати. А ті, що покидали притулок, зовсім не прагнули поквитатися з тим світом, який їх так тяжко скривдив. Вони падали в нього, і перш ніж земля загортала їх у себе, встигали розповісти про притулок і вказати шлях до нього тому, хто потребував його. Так уже повелося, що притулок не опинився поза межами людського знання і надії. Нечутно надійшов вечір, який кожен із мешканців проводив так, як звик, рано вкладаючись спати. Іноді було б краще, якби не снилися тяжкі сни. Сни – це цілком інша країна, по якій немає путівників, не існує карт, навіть притулок не може захистити від страшних видінь. Одначе у снах людина частіше рятується, ніж у дійсності. Вона знаходить у собі силу опиратися смерті, зникненню, стиранню душі з полотна долі. Існує легенда про біла обташка, який рятує людей у снах, попереджає про небезпеку. Дуже давня легенда, хоча мало хто її пам'ятає, вона існує тому, що існує білий пташок, який водночас є пташком, слабкою істотою і духом, що проникає в найглибші зони сну. Білий пташок не дає дитині впасти у прірву, будить того, над ким занесений ніж убивці, знаходить сховок для переслідуваного. Він не має багато сили, йому важко протистояти в ночі, тому не варто дуже на нього покладатися, бо він може загинути, боронячи людину. Кажуть, існує такий острів, де збираються білі пташки, але ніхто з людей не був там і не буде. До білого пташка не моляться, його не кличуть, не вважають священною істотою. Взагалі, невідомо, звідки він взявся. Може, то він приніс родині Ноя маслинову гілку. Але, мабуть, білий пташок існував раніше. Прихилився до людей, не потребуючи вдячності, однаково милосердний до злих і до добрих. Якби у дитинстві Джону Сміту хтось сказав, не бійся нічних сновидінь, коли буде потрібно прилетіти білий пташок і врятує тебе, можливо, він не почував би себе таким самотнім.